Radio Tiana presenta Molt bona tarda, Tiana i Rodelies Benvinguts. Són les 6 i 5 minuts de la tarda, amb 12 segons, i encetem eh, una nova edició companyia la primera del 2008. Estic molt content perquè tots vostès han tornat de cap d'any, cosa que ja és important. Hem sobreviscut que, que has, tots... Has passat llista? Sí. sí. Ah, Fa un ah, momentet ara ah, per ah, telèfon i trucat a l'uïdora, uïdora, ah, i diu, estem tots. Dic, ja està. Bé. No, si ja està bé. Si estem tots és, és bona senyal. A més, hem sobreviscut a les festes de Nadal, que ja sobreviure... Eh? Va, bueno, algú ha tingut alguna sortida així, una fluixera, però sí. bé, són coses que passen després dels Nadals, un satipa, no, no, no. menja i beu... Ha sigut una gastroenteritis grip estomacal. Sí, sí, ara li diuen grip. Sí, sí, sí escoltem. I ha estat, estat menjant arròs bullit. Uh, és molt bo l'arròs bullit, eh? Sí, sí. Puré de papates. <ríe> També és molt bo. Papates, però no digui rapates, puré de patates, molt bo. <ríe> molt bo, eh? També la senyora me'l feia molt bo. Fins i tot em eh, va fer eh, puré de patates amb bacallà. Amb bacallà. Que, escolti, un manjar. Iogurts, molt de iogurt. Molt de iogurt. Molta poma. Molta poma. I aigua, molta aigua per no deshidratar-me. Ah, clar, clar, perquè quan un va fluix es sí. deshidrata. Escolta, mira, sap, sap com jo vaig pensar, dius... Em passa d'un meló sencer, uh -huh. perquè, clar, era ingerir per dalt i buidar per I baix. I per baix. Però era automàtic. I llavors li faria tap. Sí. I llavors I no, no m'aguantaria més, però, però no, no va ser el cas, no... Clar, clar, perquè amb costum de no menjar raïm, les campanades amb coses rares... Ah. Escolti'm, pues, l'altre dia vaig sentir una senyora que deia com que sempre he tingut unes entrades d'any molt dolentes, mm. eh, l'any que ve menjaré qualsevol cosa menys raïm. Oh, Dius, sí, sí. mira, ja estic començant a crear adeptes. Això és per canviar la tradició. Sí, no sé, l'any que ve no sé què, què prendré, eh? Bueno, bé. aquest any ja també va canviar una mica, va prendre cava, per celebrar-ho. Sí, celebrar d'aquí bueno, l'hi ve. Ja estan, estan tots, això, va, celebreu un cava, allò que diu, per mullar-me els llavis. Exacte. Eh? Tomaré una copita. Tomaré una copita. Però, a veure, em va interessar molt més després. Per cert, acabo de veure aquí que hi ha una ristra, que són això, carmels? Són, deuen ser sí, carmels de la cabalgada de reis, no? Ah. Miri, miri quin pot té el Ai, tècnic. carambes, que ai, carambes. Vostè per què no va venir a la cavalcada? Eh, no. no eh? Jo no sé per què li diuen cavalcada, perquè escolti, els reis últimament arriben per tots els jocs menys en camella. Bueno, arriben ara, ara, ara, en, menys en, en rodalies. Que venen el ca... el... en camell fins l'entrada del poble, però en allà se li munten unes carrosses perquè siguin més vistosos. Però si arriben per mare amb helicòpter i tal, menys els de rodalies, que amb una mica de sort arribaran per Semana Santa, <coughs> també els hi dic ara. Que per... Si vostès van ara per rodalies, es veuen ja tres se senyors queixant, allà asseguts... Ai. Que per cert s'hauria de canviar això dels reis, eh? també li dic anar. Sí, per què? Sí, perquè són tres, perquè era Europa, Àsia i Àfrica. I ara haurien de posar Amèrica. Els americans que posar una altra, una, tenen el Papa Noel. Reina, I la Coca-Cola, avui diria, en tenen prou. Un, un, un, un rei sud-americà. Un rei sud-americà al, al, al Francisco, Javier. Qué bueno que viniste, Exacte, Francisco Javier. Un nom d'aquests, no? Pedro Pablo. Sí. Eh? Un nom sea, és. Melchor, Gaspar Baltasar i Pedro Pablo. Ja, pues Allo, que no Pedro no lliga, Pablo Ayuso. Eh? Matius no, de Vilariño. No, ah, no, Juan Aginzo. Aquests eren actors sí, de, sí, de, bueno. de, de ràdio. Però si ha fixat vostè la fixació que té el, el catolicisme amb el 3? L'altre dia estava estudiant. Ah, sí? Hi han oh. tres reis. Sí. La Santíssima Trinitat, que eren tres. Sí. Hi ha la Sagrada Família... Mm. que són tres. Sí. Bueno, no la que caurà si fan el túnel, la Sagrada Família de Veritat, que són tres. Que, que, que és el nen Jesús, la Verge Maria i aquell senyor que diuen mm. que era no, el pare. Els bisbes que fan manifestacions, són tres i el cabo. Exacte. Bueno, no sé si són tres i el cabo. És això. Que, per cert estan fent manifestacions per la família cristiana mm -hmm. i resulta que Sant Josep, si volgués, anés al tribunal de la Rota, sí. li donaria l'anul·lació matrimonial, Clar. perquè és un matrimoni no consumat. Exacte. Amb la qual cosa Exacte. diu, escolta, jo m'esborro d'aquí. De no ser que fos Colom. Vostè s'imagina Sant Josep tornant-se a Colom i després tornar se Colom... I volant... I volant. Però si ha fixat això que l'ha dit del 3, sí, senyor, eh? Vostè sí, estigui sí, a l'aguai. Sí, sí. Tres reis. Tres reis. Santíssima Trinitat. Santíssima Trinitat. Eh? Uh -huh. uh, uh, Cris va morir als 73 anys. 3-3. 3-3, sí. El van penjar al costat, uh, allà ja la creua, van penjar, al costat de dos mes que eren 3, també. 3, eh, senyor, sí. S'ha fixat vostè? Sí, sí. El Barrabàs i un altre. Exacte. No? Després, la Sagrada Família són tres. Sí. Hi ha una fixació pels 3. Déu-n'hi-do, eh? S'ha fixat quins estudis de camp que jo oh, faig? Sí. Tot, tot el Nadal s'ha passat d'estudiar. Oh, de oh, però si ha fixat oh, no, en el molt detall... Bé, molt bé, molt bé, sí, senyor, eh? Hi ha sí. una fixació amb el 3. I quin és el número de la loteria que va sortir? No ho sé. No, ho sé, però escolti'm, que ve... no, no va sortir en 3, no. Va, va sortir amb en 7, ens sembla. De totes maneres, de totes maneres veient no la, poca, la poca mà, diríem, Milagrera que té el Papa Benet XVI, jo no, no em decanteria... Mila, milagrera per milagrera de no ho és. No. Punyetera potser. Bé, és que a veure, hi ha gent... Jo, per exemple, dius, quan els bisbes deien... O això, dius... És que el papa eh, ha apoyat això de la família que s'està tentant. S'està tentant contra... Es vol destruir. Què es mm. vol destruir? No sé. Ningú. A veure, jo, jo també els entenc, perquè, clar, sí? la gent que no és, no és creient, mm -hmm. el que fa és agafar les famílies catòliques mm. per l'orella i diu ara tu et divorciaràs i, a més, avortaràs. Ja els obligaràs. Els obligaràs ja, allà a ja. fer tot això i, clar, això destrueix. Ja, no, però si no és això el que diu la llei. Però si no és això el que diu la llei, llavors no sé per què es preocupen. Ah, no sé. No ho sé, haurem de portar alguna jo, família bo, cristiana... Bo que li digui la veritat. Bisque, bo que li digui el que jo penso, senyor pensi, Soler. Pensi, bo que, digim, que li digui... Digim, ja sap que jo que faig pensa. estudis de camp. Sí. Jo em sembla que és una qüestió de butxaca. Un què? Va amb acabar amb un, un. Un, no en set, Perquè és un, un, un, tres. Clar, el que tenia tres números... Era... Tres, el que tenia tres uns, s'ha forrat. Mare de Déu. Tres uns finals, vull dir. Finals, sí. Doncs això que li deia als bisbes. Sí. Jo tinc la sensació que és que, com que el senyor Zapatero, si vostès se'n recorda, va tancar l'aixeta, uh -huh. va dir no durem més d'això. Està uh -huh. mm? aquí i hem arribat. Diu, si posem pals a les rodes i guanya el senyor de la barba, uh -huh. Rajoy, aquell senyor que des de dalt el mana, el senyor José María, sí. eh? i la senyora amb polleta, uh -huh. eh? dius, si guanya aquell, igual ens dona més aixeta. Ah. Per tant, a veure si eh, decantem la d'això... De Exacte, eh, fem campanya. Perquè, clar, hem de... A veure, com li diria jo? Hem, hem de treure faves d'olla. Clar, clar. Mm, escolti, mantenir tot allò és molt molt car. Sí, sí. Sí, oh, sí, no? Enten, és, és, té tota la raó del món. I igle la Iglesia té uns tresors, però que, evidentment, no se'ls vendrà ara per mantenir tot això. No, home, no, perquè això... És que no es pot vendre, aquests tresors, perquè és, és patrimoni. És, és, és, és, aviam, com li És la riquesa espiritual de l'Església. Ah. Sí? No s'ho creu. Sí, bé, anem a parlar del que estàvem parlant d'això de dels tresos i tal, i de, sí, i de les festes aquestes, que jo he, esta, he estat pensant molt. Ah. Per exemple, estava pensant... L'altre dia estava pensant, dius, el pessebre? És com un monopoli, si ha fixat vostè, que no ah, es poden comprar cases, però allà, com el monopoli. No, jo, jo el comparo més amb quan jugava a indis. Teníem un, fo, un, fo, un fuerte sí. allà amb els és, americans... És, és els com un joc de fer... taula, sí, sí, sí, que sí. vostè posa allà totes les figuretes. Clar, i, eh? i, si, i si vostè vol jugar bé, ha d'anar ballgant, els risc clar, que l'havien d'avançar. Pensar... Però no, ah, hi p... 10, eh? ara, no, no hi ha daus, eh? Els he no hi ha daus. Vostè 10, cada dia no. mou... Clar, I llavors arriben els treureis. El pescador pesca, els pastors es van apropar. Sí, apropant. però aquest no doncs de moure. Només s'ha de sí, moure, sí, els pastors sen... també. Ai, a mi me feia gràcia perquè, clar, ha de ser viu, el de mm. llavors el valem. A veure, també, el que no és diferent al monopoli, el, el que vostè no, no, no pot comprar... Car... La, la... I canviar-lo. Canviar de volquers. Però si no hi havia volquers, llavors. Bueno, doncs de drap, sí que n'hi havia volquers, però de drap. Clar, de, vostè, de drap. Com es nota que no ha netejat vostè el, volquers de drap? Bueno, que sí, m'ho diran a mi... Monitora a mi? Del nen, Jesús, no. Del nen Jesús no. Dal nen Jesús no, ja tenia un pare i una mare. Això sí, és veritat. Té un padre i una mare. I, I una vaca i un bou. I una vaca i un bou. Que, que, jo no sé qui podia tenir vaques i bous en aquella època i això i està en un establia. En una establia li van deixar, eh, l'establ. Ah, ah i anava, i la vaca i el bou. Eran ocupes. Ah, Eran ocupes de la vaca i el bou. No, de la vaca i el bou no ocupes de l'establia. Ah, va vale. bé. per allà, diu, "Què fem la Maria? Ocupem", diu, "Ocupem". Diu, Ocupem. Sí, sí. diu que jo desocuparé. Gran verb que sempre deia la meva àvia. Quan una, persona, quan una senyora tenia un nen, deia, ha desocupat. Què, tenia, una gastroenteritis com vostè o no? No, no, de, de, ah, de, de una una altra, sí. tenia un nen o una nena, sí. la meva àvia deia, aquesta senyora ha desocupat. Ja. Un gran verd que a mi sempre m'agrada. Buidava la panxa. Exacte, com el meu avi deia, vigila, no caiguis de memòria, que era caure cap en i picar-te cap. Clar. Perquè si no, pots quedar tonto. Jo deia, més. <ríe> no, home, bueno, que és, més, és, un cop molt, més. és un cop molt dolent, eh? Més, avi. És un cop molt dolent, això que deia... A més, ara gustada. també s'ha perdut aquella tradició d'aquell vers que t'ensenyaven de petit, que no sabies el que deies. Bueno, però... però que et machacaven fins que te l'aprenies de memòria, que no feies no, ni pauses eh, ni no, res. No, no la matxacava. El que passa és que vostè se l'aprenia de memòria perquè després li caia la propina. Mira, jo va arribar ah. un temps que el feia tan malament que en deien, nen, ja et donem la propina, però no recititxat tu. <coughs> Passa. Això era una tècnica seva, eh? A mi no m'enredi, pa, no no que això era una tècnica seva. Diu, m'estolvio el, el vers i, i cobro igual. Anda, que no. Sí, bueno, sempre ha estat la, li diuen? La, el mínim esforç. El mínim, llibert, el mínim esforç. Eh? Ja. Allò, dius, Diu, al final el resultat és bo. Exacte. Diu, jo si voleu us el castigo eh? després ja vaig aprendre que treia com, així, com un totxo d'uns 200 folis dius aquest any ho porto escrit <ríe> i sí, clar, veies que tota la taula començava a suar i deien, no fa falta nen que empalmarem aquí, en el bon sentit de la paraula Empalmarem amb Sant Esteve. Uh -huh. Jo, no, sí, sí, sí, que m'han dit que l'han resucitat, sí, sí, sí. I si no l'enteneu, el repetiré. <ríe> si no l'enteneu, el repetiré. <ríe> I ho faré a poc a poc, eh?, uh, impostant la veu, que queda ja, molt bé. Sí. Allò, fent les seves pauses. No fa falta, fill, no, no fa falta. Uh -huh. I en realitat no portava res amb els folis. No, ja, ja m'ho imagino, feia com Però... el bàsquet, vostè. Ombré, ombré, I tots passant per caixa. Sí. No bueno, està molt bé, tot això s'està perdent, eh? Sí, sí, net, eh? sí, sí. I això la allò... pujaven a la cadireta. Ja I allò de la cimbomba i, i, sí. i l'ampolla aquella de nís. Ander, ander, ander. Ande. Amb, amb la collera i tal, Ara, ara les, les coses estan diferents. Son més coses. Ara, si ara, per exemple, les famílies, per exemple, sempre tens el tiet aquell divorciat mm. que cada any se presenta una una senyora diferenta. El cunyat. cuñat, o, o cuñat, que, que dius, bueno, diu, Aquí vindrà el tiet?" Sí. i vem una senyora. I quan ja li has afacta confiança a la senyora, et veu una, és... ve una altra senyora. I dius, "A l'altre any et veu una altra senyora", dius, "Hostia, Diet, a veure si és una vagada ja". És que si a... dos eh? dos nadals, nadals és... igual. Clar, ah, després tens el llaio aquell que se t'atiborra, que dius, acabarem urgències, sí, sí, sí. digili el sucre, el colesterol, el la gamba, la gamba, i a sobre xucla, el sí. cap de la gamba. Oh, I tant, I, amb un gust, amb el tovalló tot no. vermellós. Del... I diu, si de morir, coi, moriré alegre. Exacte. Vuller feliç i contenir amb la panxa plena. Right, exacte, sí, sí, sí. sí, sí. exacte. I, la... I quan es brinda, diu, pels presents i els auscents, això queda molt maco. Queda molt maco sí. Sí. I llavors quan sempre tens la llaia de fons que li salta la Ai, el meu Esteve, si ens veiés ara! Diu, coi, que fa 25 anys que es mor l'Esteve! Clar, eh? però sí, si el veu, <ríe> la veu! Si ens veiés ara, pobret! Us en recordeu l'animat que era? I potser l'Esteve en un soso... <ríe> Sí. Us en recordeu, pobret, sempre, sempre feia broma. Era tant de la Era broma. Es o sigui, ficaven tothom. Es ficaven tothom, pobret. Tothom reia reien... en vi. I us en recordeu quan agafés posava la corbata al cap i començava a ballar? Exacte. Tot vermellet. I no. tot vermellet del vi de... i del cava. I del cava i del que penjava. És sí. que el Nadal és com els casoris. Sí, sí, són pintorescos. Sempre n'hi sí. ha anècdotes per treure's. Sí, sí, sí, anècdotes. anècdotes. anècdotes. anècdotes. I a més, la gent empalma d'això. Menys la Conselleratura de Justícia. No? que diu que ella només celebra el dinar de Nadal i el dinar al Sant Esteve, i el dinar del dia 1. La nit bona mm. i la nit vella la passa quan era alcaldessa, anava a visitar la, a la policia municipal i la gent que estava treballant als hospitals. Molt bé, molt bé. I aquest feina. any va dir textualment que se'n va anar a la model, sembla que va dir, a no sé quina altra presó, a Tarragona i a no sé un més i tal, i va menjar els raïms. Van haver de parar amb el xòfer ah, i amb ah, l'escolta per fer la, els raïms. Mira. Que dius, el xòfer i a l'escoltes deuen estar recordant de la senyora Tura. No, home, eh? però és, una, és un bon detall, això, sí. que vagi a visitar amb aquesta gent. Sí, els funcionaris de visita, dius, els, sí, els, no, reclusos, clar, sí. els reclusos. I els funcionaris ho, ho agraeixen, això? Cal, potser? I, i m'ho pregunto a mi, sóc la senyora no i jo? No, no, no, Ni encara que tinc la no. mateixa veu que la senyora no ho sóc, eh? No, no, no s'hi sembla, no. no? Que no m'hi semblo. No. No semblo, no? Bé, en fi, coses d'aquestes en fi, coses d'aquestes de la, la vida. Doncs bé, senyors i senyors, això és en companyia, que aquí com no la cosa... Sí, el hi ha programa comença... 210. Exacte, oh, del dia maco, 10 eh? de gener. Del dia 10. El dia 10 del 10. Està molt bé. Clar, en fi, això el 210 hauria de caure el dia 10 d'octubre, que seria del 10. Del 10 del 2010. 2010. Bé, bueno, ja arribarà. Sí, però no serà el 2010. Ai, el 210, serà, en tal cas, el 310. Perquè, clar, els programes bueno, es van acumulant. 10, Les dates arriben, però els ah, programes no, passen. Ah, sí, pot ser, clar. Aquí m'ha quedat fixo. Sí, molt bé, sí, sí. Les dates arriben, però els programes passen. I tant. Eh? Todos sí, sí. pasamos. Mm? Claro. Y pero oh, lo que... nuestro es pasar. Pasar, pasar haciendo, haciendo camino. camino. Se hace camino al andar. Ay. Y al volver la vista atrás... Se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Ay, señor Caminante, no hay camino. Ay, señor. Si no es telas en la senda mar. Exacto. Que I maco, eh? va dir... Espanyolito que vienes al mundo, una de las dos Espanyas ha de l'arte el corazón. I hi ha vegades que les dues Espanyas alhora... Semblen un congelador. En fi, sí, en fi. Fin. Saps que s'està bé amb l'aire acondicionat, eh? Oh, sí, s'està millor que fora. És que a, a, a, aquí fora la redacció tenen... Jo, per mi, calor, eh? No, no ho saben, eh? És que em sembla que són fredulics de mena. Sí. I quan dic fredulics no em refereixo els bolets. No. no em refereixo no. a un estat... Eh... Que tenen fred. Fred. Sí, fred. Va. Fred Rodríguez Picó gran meteoròleg. Exacte. En fi, doncs bé, els hi deia, com sempre estarà un equip de gent treballant, en el control de sol, el senyor Marc Auger assistit pel senyor Becari Genar Escolar. Sí, senyor. Que dius, assistit. Bueno, gran fa l'assistència. Gran verb, Esclar, assistit. Està a la banda, allà a punt. Ah, no, jo assistí, ho feia més de comadrona. No, home, Va assistir home. la senyora que estava a punt de donar llum. Home, jo no veig el, el Marc Embraçat. Doncs pues, escolti'm, jo ara me'l miro així, i aquest noi li veig amb una bata verda, sí. dintre un quiròfon. I, i el gorro. Home, el gorro que no falti. Ah, perquè sense gorro no s'entra en un quiròfon. Però, I envien, no. amb els catxarros a aquells versos pels. A veure, pels. El, gorro, el gorro serveix perquè no li caigui cap pèl dintre del senyor. Però si la majoria el porten cap enrere i se li veu tota la palambrera. Si això és una... Però vostè s'imagina que està allà obert i li comença a caure... A fa un estornut. Li cau tota la palambrera dintre del senyor, tots allà traien pèls amb les pinces. Bueno, si me'ls treuen... I si no tanquen. si no tanquen. Diu, sierra. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. La cançó menja. Nyan, nyan, nyan. Vol dir? Sí, bo. Ai, ara, ara m'han recordat aquestes dates la gent que està als hospitals pobrets. Sí, bueno, mira... Quina pena. Sí. Que estàs allà operat dong, les 12... Vol algú opera a les 12 de la nit? Om, ves que hi hagi un accident. Home, sí, sí ja, però <laughs> ja són coses molt, a de molt, les puntuals, molt puntuals. Diu, ping, diu en lloc de 12 campanades li farem 12 rajades. Ping, ping, ping, ping, ping. Llavors, ja que facin com, com vam fer nosaltres l'any passat, que ho vam fer -ho abans que el senyor Marc ens va tocar les campanades amb el dinar que vam fer aquí. Al... Vostè vagi explicant també els trucos de la ràdio. No, els que vam fer el, amb el dinar. Vostè vagi explicant tia, els trucos de la, la ràdio, també. Marcos. Però que això ho van tirar el dia, do, el dia 31 a les 12 al BF. Però nosaltres la gent ho Es pensava que estàvem és... tots aquí joiosos celebrant això mentre vostè i jo ens ah, estàvem ah, atiburrant ah, de, home, si està de, de si begudes espirituoses. De, de la prehistòria, sí, si estem parlant de l'any passat, ja. Però quan ho tornin a fer diran, et truco, que ho va dir el Ricardo. Ah, però llavors aquesta vegada serà de veritat. I jo mai va, ho ja, sap la ja, ja vindrà vostè, eh? Exacte, ja vindré jo. Vale. <laughs> ja vindrà vostè aquí sol. I el senyor Mart diu que ja li deixarà el control de so. Eh? Sí. El no, però, però el Gerard m'ajudarà. Sí, uf. Sí. Oh, Però pues com no toqui els botons, pues no jo soc molt sapastre. Eh? Sí, sí, no bueno, jo faré... i ja està. <ríe> Pots fer-ho com aquell any la Montserrat Caballé? No. Diu, jo... això són els quarts. I tots, diu, ja me n'hi he fotut dos. <ríe> no, els gorgoritos no és el meu. Uh, en fi, no ho no sé. Bueno, en fi, senyores i senyors, jo que teníem el senyor Marc Auger, el senyor general escolar, que estan aquí del control de so, i després tindrem els nostres col·leveus habituals, i si, si tenim sort. Si tenim sort. Perquè avui és una loteria. Això és començar... Sempre és una loteria. No se'n companyia, és la loteria, això. I, aquest és un programa d'aquells que dius... No saps com comences? No. I el més fotut és que no saps com acabes. Bueno, a les vuit. Això, és això que, sí, això a, sí a les sisió, pam, i a les vuit, catacling. I ja està. Ja està. Ja està. L'úniques coses que tenim clares aquí mm -hmm. és que a les set... Conexió amb els serveis informatius. Això és lo seriós del programa. A les vuit, connexió els serveis informatius. Exacte. I que a les sis, després dels serveis informatius, cataclan. I ja està. Cataclan, vull que entrem nosaltres. Que entrem nosaltres i acabem a les vuit. Llavors entra l'informatiu i ja marxem nosaltres. Bueno, ja marxem. Quan entra l'informatiu, nosaltres ja estem a la carretera. No, bé, home, no, no. Ai, no, no estem preparant no, el estem programa repat... la setmana que ve. Ah, exacte. Estem pensant, val calculant... Valga'm val sí, val Déu. Ara, ara se m'havia anat a mi la, la pilota. Ai, sí. ai senyor, senyor. Bé, doncs... Tots aquests eh, històries estan coordinades pel senyor Ricard Soler, que quan les pensem dius, home, Ricard, mm, coordina. Nota, jo prengo I el senyor Ricard, doncs, pues, pues pren nota i coordina, i llavors, a més, eh, tan, no tan sols coordina, sinó que a més parla per un micròfon. Bona tarda, Tiana i companyia. Un dijous més en tots vostès amb aquest programa en companyia, un programa diferent. Un programa diferent que estarà presentat eh, per Lluís Requesens, l'avi. Molt bona tarda, Tiana i Rodalies. I ara m'han fet donar compte d'una cosa. De quina? Estàvem parlant del 3. Sí. Doncs resulta que la Trinca... Sí, també són també, 3. Eren, eren, perquè ara només sí. en són 2 i es dediquen... i hi ha i es dediquen, Sí, m'està fotent en l'aire la presentació. Vale, vale, la Trinca són vale, 3. Vale, eh, dic la Trinca, sí. també eren tres. Sí. Deixem-ho aquí. Llavors, eh, no fa gaire hem fet un recopilatori de les seves cançons mm. i jo, per començar, he posat una que a mi m'agrada molt, ah. que és el Baró de Ah, L'acord de França capellà l'any 1700. El baró de Videt, conegut pels seus invents. El baró feia molts dies que tenia ficat l'ull en trobar un sistema pràctic de posar el cul en remull. Passejant-se per Versalles va trobar la inspiració. Veient uns ànecs sucant el cul a un sortidor. Vas clavar als tranches, de ullica ja l'etrues, se joli, joli net, que les si la soc que s'tonifica si lo fica duna pica mantindrà le pompis tren. Col disseny de l'artefacte al baró va prendre les atxures a Madame la Pompur. Després tota la noblesa vas rendiir-s’hi de bon grat. L’aparell teu tal teeja que va quedar un volgar. Però majors el poblxo també volia l'invent. Per poder-s’hi estrenyinar asseguts còmodament. I amb tota la camerilla van anar prendre la bastilla. Què és que sé, sé merder? Preguntava la noblesa, la revolució francesa. Què és que us haurà pensat? r-lo per decret Per això sempre van junts la comuna i el videt i així gràcies en'enton enmarat i et en trobaspiert totes les dones de França s’hi renten la font de Ter I el baron d'aquest invent es va fer tan important Com el comte de Foa Gras al Marquès de Croissant. Si va passar la història del viret cap la glòria i és que està refrescant quin delicte Bé, senyors i senyors, són les 6 i 26 minuts de la tarda i continuem en directe a l'estudi central de Ràdio Tiana, 107.2 de la freqüència modulada. I ja els hi vaig explicar una petita qüestió, que segurament algú de vostès ja sap, perquè és una notícia que va passar el 28 de desembre. De dels innocents? Sí. sí. Però no és cap innocent ara. No, no és cap innocent eh? No, no comencem... Uh, hi ha un eurodiputat de Convergència i Unió que uh, va anar a l'aeroport del Prat. O sigui, l'home va anar a l'aeroport del Prat. Mm -hmm. Va anar a l'aeroport del Prat... Agafar un avió. Va agafar un av això d'agafar, bueno. jo, per mi seria pujar dalt d'un avió per anar amb un destí. Ja, yeah. bueno, diguem-ho agafar, sí. eh? És, com si... Agafar l'autobús, sí. agafar sí. el metro... Sí. Sí. Bueno, en fi, doncs aquest senyor va arribar i estava fent cua uh -huh. per passar per l'art del triomf. Sí, l'art de control. Cosa que jo personalment tampoc no entenc, perquè em sembla que aquesta gent que són eurodiputats i diputats eh, van a zones VIP, diria jo. Es veu que no? No ho sé, no? No ho sé no. perquè jo no ho freqüento, això i amb la qual cosa, com que no ho freqüento, no li puc dir perquè a, no, el, no els hi ha Vostè no freqüenta el diputat? No, sigui, no, no freqüento la zona VIP. La zona VIP. No, jo, vaig, jo vaig en turisme. No, no és diputat? Uh, no, ni diputat, ni conseller, ni res. Ni tinc cap càrrec, uh -huh. de moment. Val. Bueno, càrrec sí que n'en tinc, uh -huh. perquè me'ls passen cada mes amb rebotets. Però són uns altres càrrecs. Sí. Eh? Doncs bé, el senyor, el senyor Ignasi Guardans, uh -huh. que és eurodiputat per Convergència i Unió, estava fent cua i va veure a Palarc que hi havia un guàrdia de seguretat... Que, que tots els senyors que passaven deien descalcis, descalcis vostè, també en quites els zapatos i l'home va dir, a veure diu la llei, no fa falta que es descalcin tots la llei diu que només s'han de descalçar la gent que porta sabates en coses metàl·liques i no sé què, mm. és el que el guàrdia jurat segons la versió de l'eurodiputat li va dir pues ara vas a ser tu el que te vas a quitar los zapatos pues listo i ell va dir, pues que venga el guàrdia civil i va venir el guàrdia civil i va dir quetece usted los zapatos i vam fer treure sabates això també li va passar amb la porta Sí, una mica també li va passar. Mm. Llavors, el senyor va dir, diu, doncs mira, ara vaig a posar mmm, una, una denúncia, una denúncia no, no, no. perquè segons el senyor Guardants diu que eh, hi ha un article del Codi Penal que prohibeix a les autoritats o funcionaris públics exercir qualsevol vexació injusta o dany innecessari. Mm -hmm. eh? Llavors diu, eh, no és necessari que la gent es descalça i tal, i a més va dir, diu, i a sobre hi ha aquí com una espècie de reglamentació o de llei que no està posada en cap lloc. Ja. quan vostè va a un lloc diu prohibit fumar segons article tal de... prohibit ja. no sé què segons l'article tal diu, aquí no hi ha res llavors queda una mica uh, el libero obredio que diuen en castellà Bé, del... a mi, mi me'ls han fet treure les sabates I, bueno, no, no em parli d'aquestes coses a mi estic molt sensibilitzat que, que jo cada vegada que passo pel·laborador del triomf amb Pita porta una pròtesi, pitipip, despullis o Sí sigui que clar, una mica si vostè es troba amb un senyor que mm -hmm. amb el qual li cau malament li pot dir despullis, i el pot obligar a despullar-se. Oh, I vostè clar. quina defensa té? No sé. Clar, doncs tot això, tan embolicat i tan rebessat, dius, per començar l'any, li traslladarem a la nostra... <ríe> epocadre, a nostra la nostra abocadessa particular, de Montse Jiménez. Hola, bona tarda. Montse? Montse? Montse? Ai, l'hem perdut. Ai. No tenim la connexió? No, no agafem... Sí. No agafem, agafem avions i perdem eh, la vol. És el que passa, és el que té això. És el suyo. jo. Bueno, Ara no, no, potser no, està, no ens escoltarà, para. torna a trucar al tècnico. Bueno, està molt bé. Entonces, clar, vostè sap que jo sóc una persona sensibilitzada amb aquests temes uh -huh. i que a mi m'ha passat moltes vegades. Llavors, clar, et trobes que allà l'arc i entres com, com engurronit, com en sí, por. Sí, cohibit, perquè dins que què sonarà? Perquè ja no en queda res més. Per, per... I a més, clar, clar, com que tens cul darrere, venga, que vamos a perder el avión, sí. eh? i clar, en aquells moments jo crec que diuen treguis la dentadura i te la treus no, és que clar, dir, arriba un moment i jo en un dels últims viatges em vaig treure el cinturó, vaig passar em sonaven, em van dir treguis les sabates em vaig, em vaig treure les sabates i realment eren les sabates les que pitaven no vale. portaven, vale. però si, si no sona res per ah, què no és... l'obriguen a descans? Ah, exacte, les jo, jo entenc que, que doncs... dius primer passi exacte. i si sona, val clar. però si no sona, no doncs bé, els hi deia abans, eh, els hi he tot això doncs ara sí que ja tenim a la Montse. Molt bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. En primer lloc, com ha anat l'any? Molt bé, i vosaltres? Bé, okay. miri, com sempre. Hem canviat de número. Hem canviat de número. Bé. De número d'any, eh? De número d'any. <ríe> d'edat de ja de de encara... No, no, d'edat de n'en tinc diferent, ja. Vostè ja la té diferent? Ta? Sí, senyor. Perquè té més mesos. No, senyor. Bueno, vostè perquè la fa el desembre. Ah. Oh, oh. però... Però la d'aquest any no l'ha fet encara? Uf, bueno, no fer ja. escoltim, encara en queden 12 mesos per, per fer-la. Ah Ves si arribaré jo, el millor. I tant, que sí. Bé, ja sé que jo sempre he estat molt optimista. Sí, Exacte. sí, sí. Àvia sí, esti... l'optimista. Sí, sóc l'avi i l'optimista, sí, sí, sí, sí. Àlies. Àlies l'optimista, això sí, sí. Sí, sí, jo sóc d'allò la... que si ha de passar una cosa segur que passa. Ah. Eh? Les Fem... bones. I les dolentes. I les dolentes. Oh. Jo sempre penso molt dolent, Montse. No, bueno... Doncs bé, dit tot això, eh, aquest senyor Guardants, doncs no sé si he la presentació abans d'aquesta llest... Sí. Mm. Però l'home doncs, es va queixar, de, els hi ha posat una denúncia amb, tant amb el Guarda de Seguretat com amb el Guàrdia Civil mm. perquè el van obligar a descalçar-se sense haver que encara no havia arribat a l'arc aquest mm. i, clar, no li va pitar res. Mm. I llavors, clar, ell diu que eh, hi ha un article del Codi Penal que eh, prohibeix a les autoritats o funcionaris públics exercir qualsevol vexació injusta o dany innecessari mm. i per això els hi ha posat la denúncia. Sí. I, a més, es queixava de que, clar, no hi ha un... en qual lloc que informin de realment quin... Com, com està aquesta llei? Mm. Eh? I que, clar, queda una mica a l'arbitri de, del senyor castellà a l'Art del Triunf. Mm. Mm? Sí. A veure, jo puc parlar com a usuari i com a advocat. A veure, ah, pots parlar de les dues coses. Exacte. Ara. Com usuària, a mi em molesta moltíssim el que agafin i posin aquestes mides, que inclús facin treure les sabates, però penso que algun dia ens faran treure la roba i ja haurem de passar amb dir, sense roba, no? Llavors, eh, vull dir, jo penso que potser en moltes ocasions no és necessari, però arribo, ent, eh, arribo a entendre que a vegades són, vull dir, és una seguretat per tothom el que sigui assistiu a aquestes mires de, de seguretat, no? Però o, alguns comportaments són contradictoris, com el tema de que tu, per exemple, no pots portar cap líquid uh -huh. Uh -huh. i que moltes vegades t'obliga a vai la incomoditat, de que no pots viatjar amb el teu nesser habitual uh -huh. si no has dir adquirint uns productes de tabany reduït de cara a passar aquest controls i, eh, no obstant, quan passes el control, hi ha totes unes botigues i l'aeroport sí. que pots comprar totes les coses. Que a que més, passa... si em permets, Montse, jo una cosa, Dius, et deixen portar un quart de litre, mm. Però l'any abans, per exemple, si ens ajuntéssim el senyor Soler i jo, faríem més litre i podíem fabricar una bomba. Per tant, si passen quatre persones amb un quart de litre, poden fabricar un litre de qualsevol cosa explosiva. No, i tant, i tant, que poden. I que després, una vegada tu has agafat i estàs dins de l'aeroport, allà pots adquirir una sèrie de productes que pot... A veure, inclús en molts avions et donen gabinets, forquilles i tal que això pots fer mal i sí. que verdaderament podries sequestar un avió, podries matar amb algú, vull dir que verdaderament mm. t'ho pots fer molt de mal, no? Bé, a mi em van explicar un cas que també, dius, eh, amb una criatura petita li van regalar allò els típics cobers, la cullera, la forquilla i el ganivet. Mm. Llavors, quan van arribar a l'aeroport, eh, li van dir embarqui el ganivet perquè no el pot passar. Diu, mm. bueno, doncs miri, què deixa aquí? Llavors, clar, va regalar la cullera i la forquilla. Dius, clar, la forquilla també... Mm. Pot mal, pot ser, si no, no. I més, jo no, no m'imagino un ganivet d'aquests petits que no, no arriba ni a postres mm. de segrestar en un avión. Mm -hmm. Què vols que et digui? No. No, jo tampoc. No, però que després, vull dir, si tu vas en primera, et donen coses de vidre, et donen gabinets, et donen fortilles, vull dir, et donen tota una sèrie de coses que, verbalment, les podies utilitzar. Vull dir, hi ha un tracte de discriminatori entre una primera i un turista. A mi també m'han dit que hi ha gent que no passa aquests controls. Suposo els VIPs, ...van directament a la sala VIP i no passen aquest control. Els dits passen igualment al control, ah, sí? sí. I passen inclús els de la tripulació que, per cert, vull dir, jo em vaig trobar amb que una tripulació es va negar a treure's les sabates i per això es va fer un, com una mitja vaga en coberta mm -hmm. que ens va deixar tirats a, a Madrid durant pràcticament un dia. No, no, no. De, de totes maneres, jo crec que el cas en aquest concret que comentava el, el Lluís, mm -hmm. eh, el problema està en que eh, a tu et fan treure les sabates abans de passar per l'arc. Mm -hmm. Perquè si tu passes per l'arc i l'arc no detecta res, no caldria, no treu les sabates no. ni el cinturó ni, ni tot això. Cinturon, ni Però llavors, clar, quan a tu t'ho fan treure abans, mm. dius, escoltim per què? Deixin passar? I si mm. sona, si detecten algun metall, llavors em treuré el que sigui. Sí, el que passa és que ho van dient abans perquè pel tema de les cues. Ja. És a dir, que eh, seria verdament un de que si no fan treure les coses abans de, de passar el control pot ser que amb una persona la paguis passat 20 vegades, ara vostè es treu la pulsera, ara vostè mm -hmm. es treu el relotge, ara vostè es treu el no sé què. Llavors, clar, dir, no passaria mai els controls. Sí, el que és, jo... que és bastant difícil trobar el punt mig. El punt mig. Clar, que jo penso que el que diu el Ricard és, dius, a veure, jo, per exemple, el rellotge, les claus, o el cinturó, tot això ja t'ho treus d'entrada perquè el, ja ho saps la que correga. et picarà. Bonedet, tot això. Però clar, les sabates, el moment que tu passes, si no sona, no falta que te les, se les facin treure. Sí. I si, si t'has de treure només les sabates és un moment, perquè almenys jo quan passo ja, ja el, el control aquest, porto la bossa de mà, ja li poso tot, el rellotge, la... Bé, bueno, les ulleres no perquè no piten, però la corretja, el monadero la que m'anà a fer fotos, al mòbil, tot... I jo la que bossa. no puc la pròtesis? Bé, bueno, o oh, oh, no pot, no pot, no pot. Vostè avisi'm hi... I, i jo li trec, si s'ha de treure'n... Sí, jo ja m'obligaran treure Perquè ja em van fet despullar una vegada, o sigui, sí, què hem bueno. Sí, sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí van a, a Roma em van portar en un apartat i el senyor ja anava amb els guants i dius, eh, eh, eh, eh i va ser molt porto divertit. Porto eh? una pròtesi aquí, i vaig ensenyar, em va dir, home, home pues vis abans, dic que és el que estic avisant, però si sona, clar, si em diu passi, sí. i em va, va fer tre treure coses, treure coses, treure coses, I jo estic és una pròtesi. I jo he portat una pròtesi. En fi, en fi. I la meva senyora amb tots els estris allà, les sí, sí. maletes, les, les, les sabates, les pulseres, el rellotge, el cinturó... I la cua de l'avion rient, perquè ens ho vam passar, Uf. I quan jo vaig sortir del quarto guardant-me els pantalons ah, i el senyor traient -se els guants, la meva senyora va no. No. han sigut molt fins. Han sigut molt fins. Ens hem entès molt bé, aquest senyor i jo. Mm. En fi, anava cada a viure a Roma, ja, dius... He trobat l'amor de la meva vida, aquest senyor. Sí. En fi. Sí, doncs, això es parlaven a nivell d'usuari. A nivell sí. de legal, us puc dir que, verdament, no hi ha norma... que vingui a regularitzar això, mm. sinó és una responsabilitat dels que tenen la competència del control que, novament, dir, és responsabilitat de la Guàrdia Civil, és el que mana indissintament que et trobes que són, hi ha persones de seguretat. Uh -huh. Les persones de seguretat estan sota les ordres de la, de la Guàrdia Civil. Uh -huh. I és la Guàrdia Civil doncs, la que decideix, dir, en cas uh -huh. de conflicte, que és el que s'ha de fer. O sigui, que el senyor Guardens va fer bé, de dir, no, no, que vingui la Guàrdia Civil. Sí, sí. Vau que vingui la Guàrdia Civil que mm -hmm. si la Guàrdia Civil li diu no, no, s'ho ha de treure, has d'obeir el que et diu la... La Guàrdia Civil. Bueno, sí, la força d'ordre que hi ha en aquell mm -hmm. moment, no? La policia mm -hmm. que hi ha en aquell moment. I perdona la pregunta, civil. per què hi ha Guàrdia Civil a l'Aeroport del Plat i no, per exemple, a Mossos d'Esquadra? Perquè no tenen competència, perquè és una competència estatal i els ah. aeroports no és competència de la Generalitat. De Va. moment, eh, de moment... Crec. De no, moment. Crec, no? Sí, ara, ara estan... tant, no? Avui em sembla que estaven Ves. una mica parlant d'això... Ves que estem aquí i a lo millor ja, ja és competència. No, no, no, no encara no. no. Em sembla que ens donaran alguna, alguna mini minicompetència avui. Ah, sí, les sí. rodalies, aquestes que han de venir als reis. Què va? Estan... Ui, això no tant. Aquestes rodalies que s'ha de passar de dia, perquè de nit hi ha, hi ha perill, no? Exacte. Un, un curat, no? Sí, sí, Exacte. Sí, sí, sí. sí. En fi. En fi. I en, en, en el cas del senyor Guardant, creus que prosperarà la, la... No la, No, no, és bastant difícil, sí. perquè, a veure, no és una conducta vegetòria que es fa dirigit cap a la seva persona, sinó és una pràctica normal i habitual que s'està fent un dia determinat i perquè, vull dir, perquè sup suposo, a veure, aquests controls no tots els dies funcionen mateix, eh, de la mateixa forma, mm -hmm. és a dir, que a vegades estan més sensibles, menys sensibles, hi més obertura de mà o menys, Vull dir, penso que depenent mh, la seguretat que pensen que en aquell moment hi ha a l'aeroport. Hi ha moments que tenen que reforçar les mides de seguretat sí. perquè tenen sospites, perquè estan esperant qualsevol atac o bueno, qualsevol uh -huh. agressió de terroristes o qualsevol història, no? O, o de delinqüents comuns o el que sigui. I llavors, vull dir, mh, si verdament aquesta conducta no li van fer exclusivament a ell, l'hi van fer a, a totes les persones que aquell dia van passar, i uh -huh. doncs, aquest senyor no li podrà prospectar perquè saben complint amb les obligacions. Eh? Una altra coses que es queixava és que no hi havia cap, eh, diguem, eh, exposat cap, cap cosa de, dels articles de com anava la llei i tal. I que, que la... És que no hi ha una norma que digui no. que t'has de treure les sabates, ni Clar. que t'has de treure el rellotge, ni que t'has de treure res. I no sabia millor que això estigués regulat? A veure, si hem de regular, regular fins al que respirem, vull dir, és bastant difícilment. Sí. Eh? No. Arribarem, aquest, eh, arribarem, eh? Perquè entre els 80, sí, eh, bé, això jo. i això... Sento que cada vegada es estic en un estat policial. Mm. I, co I com molt paternal. I com molt paternal que ho fan tot pel nostre bé. O sigui, anar a 80, anar no sé què, fes no sé quantos... Mm -hmm. Sí, per un estat policial. Eh? Sí, sí, sí, sí, sí, evidentment. Evidentment. evidentment. Bé, jo bueno, el pròxim dia que agafi l'avió, amb tratxa de bany, directament, ja. I xancletes. <laughs> I el resto de la bossa. Eh, que li fan treure el traje de bany? Pues ja no queda res, <laughs> eh? Ja no queda res, company. Diu, doncs ara m'exhibiré. <ríe> Perquè, a veure, jo vaig entrar a G de bany i pita. <ríe> ja li dic ara. Sí? Eh? Ah, però vostè... Ja em trec a les xancletes i pita. Que, és que vostè porta el ferro dins. Clar, però això ho explica si no se'n creuen. Això ja, no, ho has de portar sempre un certificat. Sí, això, sí, però li vaig dir molt, Ricard. Però clar, dius, ensenya el certificat, però et registren igual, eh? Yeah. Clar, ho dius sí. i llavors, clar, dius, a veure, jo els aviso que pitarà. Mm. Llavors em poso aquí al costat i en alguns llocs sí que em diu, passi, i llavors em posen aquell aparetet, aparetet i quan me'l posen aquí la cuixa, pi, pi, pi, diu, va, perquè la cicatriu ja no se li veu que gairebé, no? Sí. Home, el senyor de Roma la va veure. Jo, jo li faria una remarcció amb, amb, un, sí, home, amb sí. un llapis groc sí. perquè quedi un ressaltada. Un cercle, faré un cercle. I amb el tratxadamany sí. dius, miri, veu? Pròtesis. Qui pròtesis? Sí. Aquí, pròtesis. Eh, vale, vale, vale. vale. Sí, sí, molt, bé, molt bé, senyor Soler. Molt bé, molt bé el veig, veig bé. Bueno, són solucions, company. Sí, sí, això, com això, digui, sí, eh? això sí. Això. Tots sigui en ares de la seguretat. Ah, que fins i tot diu que ara als Estats Units eh, agafaran les empremtes digitals quan baixin els senyors emigrants. O sigui, tu arribes de turista, i mm. passi cap aquí i toqui el piano. Cling, cling, cling. Sí. Mm. Bueno, hi ha, hi ha en aeroports que quan arribes et fan una foto. Ah, sí? eh, i quan te'n vas et tornen, o sigui, no et fan la foto però sí que et miren el teu nom, el teu DNI i si ets el mateix de la foto que tenen oh, sí? guardada Caram, sí. sí, és cert. Eh que sí? sí Doncs això és l'estat policial que diu la Montse sí. Bé, bueno, però és pitjor ah, <laughs> hi, ha, ah. hi ha llocs pitjors sempre Això és company. el gran hermano <laughs> Gairebé és un gran hermano, <laughs> Gairebé, eh? sí Vei, sí, sí. ens les ganes de bueno, dirigir. això és com quan entres en un pàrking. Vostè no s'ha donat conta, per exemple, el pàrquing de l'aeroport. Que li la matrícula. Li filmen la matrícula. Li filmen la matrícula. Sí. Bueno, doncs aquí li filmen la cara, li fan la foto de la cara i quan surt, la borra. Diu és el mateix. Vinga, ja, ja podem tant. A cosa que m'ho dius si un dia agafen la vian posen una mala cara, perquè no la veuen. No, no, no, el deixen, eh? Una cartolina negra d'aquelles quadrades, sí. clau. Sí. Posesis un gorro negre tipus de Atari i vorà vostè com una no maca. Jo... No, no es pot jugar. No, no, no es pots jugar. Sí, no, no. Ja sacaig jo ja he assistit Estats Units amb el meu careto. Sí perquè dius que dius em poden em poden confondre Osama amb, amb Osama i dius tampoc no busquem sis peus al gat no cal, no, i fotreix no. les vacances a la senyora No cal provocar no, no, no, no. Exacte Exacte. O sigui, que no hi ha res a fer amb aquestes coses de la, de la seguretat dels les aeroports. No. Hem, hem de... Jo penso que hem de demanar que, vull dir que la gent tingui sentit comú i tant els usuaris com les persones que tenen aquesta activitat o tenen aquesta competència i que no s'excedeixin ningú amb les seves atribucions. No? I anar amb temps suficient per no tenir nervis a l'hora de passar el control? Sí, sí. Que, que això també sol passar. Jo, sem jo sempre puc ser el primer, perquè sé que arribaré l'últim. <laughs> Per lo que camina? No, no, entro, i llavors la senyora ja va mentalitzada. I, I va fent. I anem fent. I diu, bueno, m'esperaré que una sí, miqueta. Sí, es posa allà amb un i dius... Oh, ja vindrà. Ja vindrà. I va, ah, per a mi, t'estegen, amunt, llavall, ja llavall, ja llavall, eh, no, no, no sé. Sí. No, no. Em sembla que sóc l'home més magrejat <laughs> del país de quan agafo un avió. Sí, sí, sí, ha de ser tremendo, eh, ha de ser tremendo. I clar, i quan algú va una crida a rodes... Bé, també la passa en la, en la cadira de rodes, em sembla que pel control. Vull dir, també l'aeroport hi ha cadires de rodes especials. Clar. Com eh? sí, sí. el senyor el treuen de la cadira de rodes perquè passi... És possible. L no ho no he fet mai, vull dir, no he jo intentat dic... mai un tema d'aquests, uh -huh. però vull dir, jo crec que hi ha les vidres de rodes que hi ha a l'aeroport i que després les privades les deuen s'han de, de facturar sí. i lògicament passaran els controls sí, sí. jo diria que funciona així que ens que es facturen sí. i ah. llavors tu agafes una de l'aeroport que et porta directe sí. a l'avió ah. ah. però també has de passar el control aquest de però, la ca, però la cadira sí. és de l'aeroport la la, Sí clar però és es passen per, un, per una altra porta eh? clar, ja saben uh. que aquesta cadira pitarà però el que, el que no ha de pitar ell. Uh. Sí clar però com ho saps, si el senyor va dintre la cadira no ho sé. El de un passat per, per l'escàner. Vaja a l'aparell. Ah, ha ah, de passar aquella aparell, de... Ai, senyor, és complicat, és complicat viatjar. És complicat viatjar. Sí, és complicat. Sí, sí, sí, sí. I a més, que la Montse és una senyora viatgera, doncs encara ho deu tenir més complicat, no? això, ah, no? Home, una no. mica d'experiència. Sí, sí, sí, no, ens referiem això dels necessers i de més i tal, no? Sí, sí. Que dius, és no, és no pots... Això, això sí que és un rotllo. Sí, sí, sí. El que bueno. passa que això estan fomentant que els hotels puja una mica les tarifes perquè ja et donen de tot. O sigui, sí. el desodorant, la pasta dents, tal, el, els el... de Tu durant tot, dia ja. Sí, el que passa és que d'entrada de, de, ho portes amb el a, a dins de la maleta, al fin i al cap. Però... Sí, però si tu embarques a nivell de mà, de, de la bossa a de, de mà, t'ho no han de posar de una bossa, però si que sí. no sé si s'ha de comprar o com va, no sé com va això. Bueno, són transparentes, mentre vagin transparentes ja, ja n'hi ha prou. Sí, ah, però sí? si els frutats són més grans, ah, no sí. donen, no es no. donen, eh? El tamany és el que importa, no la bossa, vull dir, és el tamany. El tamany és el que importa, li surtin una frase molt maca, senyor Soler. El tamany és el que importa. Ja, el tamany de les ampolles, la, que, la quantitat que, de líquid que cap... En fin, en fi. De, de, de, deixi-ho estar aquí, deixi-ho aquí. Placarem per avui perquè ens sembla que ja sí. la cosa està entre l'altre. Sí, sí, sí, senyor Soler, que vostè m'ha començat l'any molt espitós, ja el veig. És vostè el que me l'entén o em vol tergiversar les meves paraules. Ves que no sé, que el meu cervell comença a estar variat. No ja entrem sí. allò del viejo verde i això ja entrem ai, malament. Ai, en fi, eh, recordar-los, com sempre, que si vostès tenen algun problema de tipus legal, em truquin al 93 459 08 90, que és el telèfon del despatx de la Montse Jiménez nest que ha estat Carrer 93 3a segona de Barcelona i allà doncs amb molt de gust els ibran dia i hora i la monsió els atendrà no? Sobretot sempre els dic eh, casos senzillets eh? Tampoc ara me, no me'n no, me no facin Montse, treballar Estic a l'aeroport, que no em deixen passar L'han tingut de guàrdia civil Vostè se n'en fot Però un dia la meva senyora trucarà a la Montse De dir, me'l me tenen allà raconat Amb aquest pobre noi, Diu, i... què hem de fer? I la Montse haurà de recorregut a l'aeroport a treure'm Diu, treu-li treu la, la prótesis, Maria I sap què significa això? La Montse, que m'ha l'ha fumut en l'aire, doncs, un dia. Oh, I clar. les vacances a prendre pel sac. Exacte. Yeah. És, que, és, que, és, és, és que és fotut, és que és fotut. En fi, Montse, t'emplacem okay. per la setmana que ve. Si podem eh, xerrar una estoneta amb tu. Eh, I bon cap de setmana. Igualment, bon cap de setmana a tothom. Adéu-siau. Eh, ara anem amb la música d'un grup que es diu Nacha Pop, que ens parlava d'una noia que havia tingut un amor amb un dels senyors de no del Nacha Pop, sinó amb un senyor, és una història d'amor, la xica d'Eyer. Mm. Moments científics. Guillem Marconi. Marconi. Científic italià que l'any 1899 va aconseguir fer la primera retransmissió de ràdio. Per sort, mai va escoltar el programa en companyia. Si no, hagués cremat el seu invent. En companyia. Un programa que trenca motllos. Senyors, senyors, trenca motllos i hi ha gent que és tan oportunista que, escolti, hi ha moments que m'agafen hasta basques. Però no sé si està ben dit això de basques amb, Home, amb de com que... està la situació. Depèn <laughs> del que li agafi a vostè, perquè eh... pot ser una basca, pot ser una gallega, pot ser... un no ho sé, una murciana, un senyora senyora. aquest acudit no A... estava dintre el guió, per tant és l'autoria és del senyor Ricard Soler. Ah, clar i és el que li ha gafat? m'agafen basques veure que hi ha gent tan oportunista no. com el senyor Mariano, eh, dit d'altra banda Sr. Mariano Rajoy que diu que eh, si guanya, xi, xi, xi, xi, xi, xi, xi, xi guanya les pròximes eleccions, hm. crearà un Ministeri de la Família. Ah, sí, per què? Cui per defensar la família. D'aquí Exacte, bueno, la pregunta és d'aquí, clar, però ell diu que sí defensarà això i, i serà un ministeri de família i benestar social. Aquí hi una cosa que, que estem... Aviam, ara, per Uf. exemple, tenim... Sí, és que, és que ja arriba un moment que un Uf. sexe espera. Tenim una llei en que permet que els homosexuals eh, es puguin Es casin que sí, sí, si ara entra el senyor Rajoy, què passa? Que derrogarà aquesta llei i la tirarà enrere? Per poder derrogar aquesta llei l'ha de presentar al Parlament. Llavors, diríem, si té majoria, ho pot fer. Però si no té majoria, no ho pot fer. Però, aviam, llavors de què estem fent? Lleis per cada quatre anys o què? Perquè, una altra pregunta, company, no és igual, aquesta ho vull dir Soler. Una altra pregunta. Els homosexuals del PP... Què voten? A favor de la llei de, de que es puguin casar els homosexuals o no? Em sembla que la major part dels homosexuals del PP encara estan dintre l'armari. No han sortit? No hi ha cap? Tampoc, no m'ha provoqui. No, no. no m'ha provoqui perquè vostè m'està provocant... Pregu jo pregunto. M'està provocant en preguntes que jo, amb la meva bona feia i amb la meva bonomia, no li puc respondre perquè no estic a dels polítics. Yeah. I, a més, com que vostè sap que jo, eh, amb els polítics, creure-me'ls, que se'n diu creure els -me noms me'ls acabo de creure, bueno. perquè Tampoc... ara estem a la precampanya de la campanya. Però creu en els Reis Max i mira que riuen cada any. Ni en els altres. <ríe> jo, <l> altre... <ríe> en fi, en No, a veure, escolti'm, sí, sí, les coses com sí. no són, escolti'm. És el que deien, diu, no sé... El, el jo... Clar, si Joan Carles I és jubilès, per exemple, podria anar enllot, podria esquiar... Vaja, podria viure pues si està, com un rei. Si fet un xaval, Podria allà. viure com un ahi rei, celebrar, si ho vilés. Ahir va celebrar els 70 tacos, ja. <susurra> està a la merda bé. 70, 71. No, 70, 70. Només 70? Només 70, que li semblen pocs. No? Mm -hmm. Déu-n'hi-do. Que, per em van dir que li van posar una, un pastís amb totes les espelmes. No sé, Hòstia, jo... això és groller. Posi un 7 i un 0. No, ho va demanar-ho ell, em sembla, eh, que volia a bufar totes les espelmes per demostrar que encara està fort. Patron, com li va dir el seu fill. Perquè el seu fill es va saltar el protocol es va xecar i li va dirigir unes paraules molt, ah, sí? molt bé, de, però de, de, de, de fill a pare. Oyes, papa. Oye, va anar el maritxalat? No. Ara fa el que fa les preguntes aquí. No tinc ni idea. El ah, que sí que va vostè, anar és aquell senyor del cabell que el... Com es diu allò? El... Aquell... Com allò? Serà un senyor? Eh, per sí, per el, mal, un senyor, senyor. el senyor he dit. Aquell sí, senyor... El... Diu allò, va dir allò. Bueno, allò, allò. El... Com es diu, home? Ah, sí, l'Aznar, el... que havia sigut President, president, president, del, del no? govern, sí, sí, ja, sí, que sé sí. sí. que van anar els ex presidents? Sí. Tots. No, el Suárez no van van anar al... el Suárez ja va. Van el que no per la malaltia el, el seu fill en representació d'ell. No, el Sr. I... No, I el, i el tot... Rei va tenir una abraçada molt intensiva amb el fill del Suárez. Està molt bé. Sí. No, I amb el Sr. Aznar es va dirigir la paraula? No ho sé, jo no estava. Ah. Jo lo que tinc són informacions aixins. No, dic que a lo mitjorn la informació. Pudàdica. Perquè quan el senyor Aznar era president de, del govern, mm. cada vegada que ell se'n cap a Baqueira Beret, el, el rei se'n a Mallorca. Bueno. Li, li dic perquè un hivern jo vaig anar a Mallorca per veure el palau aquell de Marivent, i estava mig tancat, jo està el rei. I jo vaig preguntar, però -per -per -per a veure, a veure, ja fent així el mallorquí, sí. a veure l'Ota, amb <ríe> aquella hora estava a l'entrada, a veure l'Ota. No, no, no ve aquí a l'estiu, no. sa majestat. Que punyet es fot el rei aquí, sí. ara. No, no ve a l'estiu, sa majestat. Diu, sí, però és que en vez d'anar cap a Baqueira Baret he vingut aquí perquè el senyor Aznar estava a Baqueira Baret. Dius, o sigui, que defuig el senyor Aznar. No, perdoni, aviam, tot té una explicació. Sí, expliqui ràpid perquè ja ens estanta amb la música bé, de sota. Esquiar bé, a l'Aznar no ho sé si ho fa. I pot ser un perill pel rei. Vostè imagina que baixen tots dos una, una, una pista negra. El rei no vol. Sí, el senyor Aznar és tocador. Com vol dir tocador? Tocador de nassos. Home, deu tocar la botella. Bueno, deixi estar. deixem estar. Senyores i senyors, la música de... La música Rigi. A veure, és que, veus mm. que em, em distreu i en no marxa va tot. No, és la, la Jamaica Band, que canta una cançó del senyor Bob Marley. Mm. Noia, no em més. Bueno, senyora, no em més. I amb això arribarem a les 7 de la tarda, que serà el moment dels serveis informatius, i després començarem la segona hora Companyia.